Силует, вимальований місячним світлом, який у суцільній темряві скидався на порожній безтілесний контур. Жінка курила сигаретку, що була вставлена в довгий мундштук. Вона повільно підносила до невидимих губ червоний вуглик, робила вдих, і сріблястий дим на якусь мить заповнював увесь контур ніби зсередини обмальовуючи тіло. А потім, з останньою хмаринкою диму, воно, це тіло, знов тануло в темряві. Чортівня якась. Я напрожив зір, та кумедно помахав рукою перед своїм носом, відганяючи видіння. «Що, злякався?» Голос був хрипким але таким чуттєвим, що в мене по всьому тілу побігли мурашки, ніби жінка вимовила щось непристойне. Я й потім не міг звикнути до її голосу. Хоч би про що вона говорила? Про погоду, книжки, кінофільми, їжу. Все звучало солодко-непристойно, як відвертість. Та ні, нормально, промив я. Адже вогка ніч та вигляд гірських верхівок, що чорніли вдалині, і цей червоний вогник, і саме повітря, таке насичене та свіже, витверзили мене. Я намагався розгледіти жінку, що сиділа навпроти. Дарма. Мабуть, уже тоді в мене абсолютно замилилося око щодо неї. Таке буває, наприклад, із з матусями, які не здатні реально оцінити вроду своєї дитини. Або з художником, якому останнє полотно здається геніальним. Ви також мешкаєте в цьому пансіонаті? Нічого більш ідіотського я не міг вигадати. Це все одно, що спитати у подорожнього після злету, ви також летите в цьому літаку? але мені кортіло знову почути цей голос. «Вам тут подобається?» – продовжував я. Вогник блимнув яскравіше. Вона зробила затяжку і ковзнув униз. Вона опустила руку. «Знаєш, де мені подобається?» – почув я. Мурашки, мурашки. Після доволі довгої паузи. Там. Вогник злетів угору гору і відкинувся в бік лісу. Ну, я там ще не був, сказав я. Приїхав тільки сьогодні. Дивак. Вогник миттю полетів у кущі і там згас. Пішли. Тут у паркані є дірка. За шелестом одягу я зрозумів, що вона встала і зробила крок у напрямку до мене. «Давай руку!» Я потягся в темряву і наштовхнувся на прохолодну долоню. Знову тілом побігли мурашки. Її рука була енергійною, не м'якою. «О, ти ж зовсім п'яненький!» – засміялася вона. Я встав, намагаючись триматися рівно. Ми були однакові на зріст. Я трохи зміг розгледіти щось більш-менш певне. Видовжену постать, темну, можливо, чорну шаль, яка огортала плечі. Але більш нічого. А ще відчув запах. Тоді я ще не знав запаху дорогих парфумів. Їх діставали з-під поли. Мої знайомі дівчата здебільшого користувалися задушливою шехерезадою чи концентрованою конвалією. А тут на мене накотилася хвиля запашного аромату, терпкого й запаморочливого. Я мимоволі стиснув зуби і міцніше стис її руку. Підкорюючись їй, я стрімко рушив до глухого кута, яким закінчувався паркан. У ньому справді чорніла велика дірка, яку я відразу не помітив. Не випускаючи її руки, ступаючи за нею, я різко нахилив голову, і ми опинилися по той бік турбази, на широкій рівнині, що поросла високою травою.